Po bueno, pues estamos, seguimos aquí en Radio San Boi no 89.4 da FM. e este é o programa Galalegos Novais. Xulio, eh, uh -huh. vámonos ás terras de montaña. Vamos a, vamos a Fonsagrada, porque pre ir a Fonsagrada hai que subir, eh? uh -huh. entres por donde entres, pero tens que subir, vale. nunca baixar. Un chisqueño. Bueno, tampouco de... non é tanto, eh? que hai boa carretera, boa estrada, como se suele dicir. Eh, vamos a falar que a presidenta da Antaluxa Xe Sorteiros, que é nada, máis, é nada menos que Emilia Llano. Emilia, moi boas tardes. Ola, buenas tardes Boas, Boas tardes, en vida, moitas gracias por atendernos, por Emilia Nada, encantada, encantada <ríe> Antaruxas pues... e Sorteiros sí. un, Antaruxa. Unha asociación sí. cultural do mesmo nome Que ten, ademais, pois, pues, unha sí. escola Algo fora de serie, non? Si sí. Si, sí. a ver, xa foi mellor que Porque cada ¿Por vez hai menos alumnos menos xente Bueno, claro bueno. Pero bueno Pero seguides ah, tendo ah, claro, un grande mestre Que é o Pepe Bamonde, non? Pepe Ramonde. Eh, entendes tamén a Ismael Carcedo e Borja Barrón Marrondo. E Borja Marrondo, eh Carmen, Carmen López. Carmen López. Bueno, sí. gra grandes Un músicos montón. e grandes pandereiteiras, grandes sí. grandes danzantes, e, sí, e, e eh. grupo de baile extraordinario, non? Sí, sí. Hombre, que pois pues, claro que si, sí, como non. Eh, sí. eh que naquela, naquela comarca de Xuño son che moi bailadores, eh. Si, sí, e é terra de moitos saber. gaiteiros, si. Sí, pero aquí case é obligatorio saber tocar a gaita e bailar. <risas> claro. sí, pero aparte de aparte diso, vós algo máis? Esa asociación, esa asociación ah, temos asociación... sí, moitas cousiñas, temos moitos clases de diferentes cousas, unfeo, um, uh -huh. gaita, flauta traveseira. E um, despois fatemos... de pandeira, pandeira, pandeira tamén, directa. Sí. E, e depois, eh, ademais, eh, facedes moi, ademais, facedes pois, unha mostra folclórica internacional Facemos unha internacional sí. Este ano, manda, se non fora truco. a pandemia, pois, o ano pasado, bueno, hai dous anos que non se fai pois, Sería o 25 aniversario perdón. Sí, bueno. manda, manda truco, unha mostra internacional sí, sí. Internacional, pasa que así, pois Será 23, este ano. Se, se bueno, claro. Estamos nello preparando. <risa> Ve, xa, xa estás preparando. Veñen hasta, que... claro. a, hasta de Portugal, eh? De, eh? Sí, sí, de Valladolid. De eh. Portugal, moitas veces. De, Lisboa, es, de Murcia. Un período sí. de moitas, moitos sitios. Sí. Sí. Anta, Antaluxo se sostero leva percorrido eh, a España enteira, porque tamén tuveron aquí en Cataluña. Hmm. En Ibiza, foron sí, a Ibiza, foron claro. a moitos, sí, a moitos, sí, moitos sí. puntos de España. Sí. Sí. Sí. Son moi viaxeiros. Gusta de nos <risa> É logo daqui, e e e eh? e ya vez. <ríe> a, exactamente, e a vez pois amosar o que afonsará, claro, a Fonsagrado. Claro, aparte pois de paso que se conoce o mundo, pois enseña en, seu en, no en, en resto do, do país. Claro, pois os bailes daqui, eh, uh -huh. claro, as cantigas uh -huh. e, e, e tamén participar En, en festas gastronómicas, por exemplo na fila do butelo um, na... claro, sí, claro. e non podía faltar non pero no, me, o butelo pra... un, un, un bon butelo sin un bon baile non no, no, no <ríe> <ben. ríe> claro porque comer o butelo poñesa a bailar despois hai que descansar Esto un pouco para baixa, pa... pa... pa... pa... pa... pa baixar sí. claro que si sí, <ríe> a... claro. metes un pouquinho doruxo de ervas e xa baixar aquí con viño de negueiras de, Neguera, de Dice eh, sí, Bon Marujo Coltem buenísimo pues, sí, sí, sí, sí. E, Todo sí. feito, feito Festa a mañada sí, eh, Claro <risa> y, eh, Porque eh, eh, Facer oh, face moitas salidas Pero neste tempo Como tedes as salidas? Neste bueno, tempo bueno, estamos pues, tomando outra vez A ver Tacosinha floxa Porque ah, sí. noutros sitios que se facían intercambios Noutras mostras que facían Por aí mm. pues, non fain Entonces, Claro La cosa, bueno, este mm. año tenemos previsto viajar a Asturias, a Lugones. Ay, a Lugones. A, Lu a León. No. E... E, ora na semana santa ou sábado santo tamo si, vamos ir á festa do viño novo de Negueira de Muñiz e é verdad que es se, se fai ali a, fe... A, fe... a feira do viño e Negueira a feira do viño, aí se que non se pode nos podemos faltar ah, claro. eh? si sí. vamos sí, mollar a palleta ah. eh? se sí. tocar pa a gaita mollar a palleta no? ¿no? eh? claro, que... acima claro, eh, pon ali degustación de viño gratis xa hombre que envera os eh? gaiteiros po, po, subimos morados eh? e tanto, tanto que si sí. <risos> Andan as gaitas a todo trapo. Eh? Y eh, entonces vosoutos já tados preparando o que a a, a vosa mostra folclórica. Sí. Eh, eh, fra, eh, eh, os grupos que veñen, já tedes a vos dixeron si. Sí, mira, sí, o... este ano vai vir, bueno, de Lugones, o grupo de La Sidrina, e chaman sí. de Lugones da Asturias. Sí. E eh, despois a Escola Municipal de Música de Benibre, de León. Ah. Oh. Mm -hmm. Eh, veñen de Ciudad Real. é uh -huh. eh, bueno, despois, bueno, Sí, sí, bueno, un, o sea, Rusbatir, algún de, al al al de, de Portugal tamén so descapaz de contactar con el, tamén para que eh, venía, sí, sí. casi todos os sea, anos traemos organ de Portugal, pasa que este ano coa pandemia, si, sí. pa cousiña, sí, casi casi trae tra tra tra máis de cerquiña, tan Tam, a xente sí, reace tú, a salir A reace, eh, bueno. sí, sí, sí. É, no, sí, sí. É, é, nor, é normal, é normal É normal, claro sí, que sí, sí. sí. Temos unha salida pendiente de ir a Murcia De ir, uh -huh. non sabemos, ainda Sí, sí A ver, eh, xa máis lejos, máis complicado pero bueno. Sí, bueno Con esto da pandemia, a cousas estuveron así un poquinho delicadas Todo, sí. Tuvemos un parón de panfeito Nosotros tuvemos esto pechado Pero, pero facíanse eran... clases de, de gaita de percusión online. online Facíamoslas sí. online, sí, e sí, de baile tamén. Pero bueno, non é o mismo. Non é o mismo, non. Non é o, que mismo, que no. que non é o mismo. Pero bueno, polo menos non se perdía aquel cío. Non de... se perdía, claro, o hábito, hombre. O eh... hábito, bueno, eso. sí, sí, sí. sí. Porque tedes eh, moita xente, penso que tedes moita xente xoven, non? Eh, casi todo joven, todos os grupos que temos um, tal de adultos digamos que sí. son sete ou oito, pero despois sí, sí. son todo de dezo, menos de dezoito, é eh, pequeniños de tres ou sete anos é por aí que, bueno, uh -huh. é, o, bueno, é o futuro da antaruxas Exactamente, e ademais eh, dá delicia velos. No, no es normal. A, a xente, bueno, a min particularmente o que máis me gusta. Sí, sí, sí. Os nenos cando empezan, a ilusión que teñen, o sí. gusto que lles dá os contentos que es. Bueno, que es sí, además, que aprend, aprenden xogando e eh, despois eh, divírtense, claro, divírtense eh, gusto, claro. claro, claro. Sí, eles, sí, non, eh, eles non, teñen porque facelo ben. Eles sí. o que teñen que subir arriba facendo isto. És brutal o momento, claro que Sí. <ríe> Bueno, e esa nova xunta directiva que ti presides que hai pouco que se puxe a marcha porque o Manuel non podía seguir, non? Claro, a ver, Manuel non podía seguir entonces naide, para estas cousas tampouco non che hai moito que... Si, si, Isto dá traballo Claro Ah, bueno, xuntar sí, para... Pajan pouco, e entón, claro, eso... <risa> dá traballo, é... Eh. Sí, sí, sí, sí. Sólo da traballo, a xente da directiva que vai de traballo. Sí, claro. bueno, la... bueno, responsabilidade, sí, responsabilidad é moito traballo, a verdade que si sí, para sí, que si. Sí. Bueno, un equipo bon, non? Somos oito, bo, sí, sí, xente que xa tú antes significamente na directiva que sabe moi ben como vai. Como funciona? Está bueno. Uh -huh. Vamos indo. Sí. Non estará ben o gusto de todos Pero bueno, bueno facemos o mellor posible claro. A gusto de todos xa non hai nada Asamblea, Non hai nada, ¿no? nada, nada <risas> Por eso digo <risas> que é eh, isto E yo, o Concello tamén Mo respaldará en algo, sí, non? Si, claro, a asociación A ver, vive Manténse que colaboración do Concello Todos os anos uh -huh. Temos a subvención que nos dan Temos sí, que se sí, especificar sí. A ver, o que a asociación sin ánimo de lucro, sí, sí, peso sí, ganado, mire. peso gastado, a ver, nas clases, nas saídas... Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, nos, a asociación ten uns deberes, co concello de tocar na, festa, na, na feira do gutelo, nas mm. festas patronais... Sí, claro. E, eh, bueno, mm. despois tamén, a ver, a sí. cota dos socios... Mm. Sí, bueno, claro. A porta tamén, pa, bueno, para ir sobrevivindo. Bueno, eh, bueno eh, eh, e... Quantas familias máis ou menos tedes aí? Pois somos unha asociación dos centos socios, máis ou menos. Ah, ah bueno. bueno. Claro. Claro. Claro. Sí, que para pa a población que hai aquí, está sí, sí. moi ben, porque de sí. cada familia é socio, faze si un. Uh -huh. Entón, uh -huh. amigo, amigo que me fai gracia quando alguna vez tiño estado aí, meter un fociño aí por donde andaban ensaiando faceme eh, face gracia, vi algún que sí. el non, tite madeira de bailarín, eh? <risa> sí. Viñas miraron. Sí, iba, eh, iba allar pues, un pouco. Sí. Algúnas claro, cosas que tamén hai que poñer en valor, é eh, o feito de que vos homen, homenaxeades tamén a gaiteiros de valor. Mm. Algún deles, por exemplo, sí. Modesto, que estivo aquí, sí. vos aí de, de, de grande sí. gaiteiro tamén, non? Sí, sí a ah? ah, modesto. Hombre, claro que sí, sí. sí. Uh -huh. Temos uns gaiteiros por aquí cada vez, son mai, van, son máis, sendo maiores que sí. cando nos demos conta, quedamos. Sí. Pero quedamos bueno, sí, hay que aproveitar, hay que aprovechar. Hay que aproveitar, exactamente, ah, que saben porque pues eles son maestros, porque aprenderon. Uh -huh. Por su Por Pañil. ahora aprendese aquí no, na, na en cl clases de gaita, pero antes aprendían solos. Claro, claro. claro. No, a... poñen en valor o que en realidade pues eso produce, que decirse que hai persoas que son mayores que, que, que, que lógicamente uh -huh. hai que ter en conta o traballo que se dedicaron. O traballo o que, dedicar... claro que se sí, dedicaron precisamente claro sí. a eso. ¿no? Por eso digo claro. que eh, hay, eh, hay esta xente que moitos edeles Que foron daqui de Barcelona pa aí e siguen uh -huh. aí e ainda zumbando un pouquinho. Ai, si, sí, si, sí, e ben cofaen, eh? Si, sí, si, sí, da gusto velos. <ríe> claro que si, sí. da gusto a ilo, claro que si. Si, si, hombre. Sí. Porque despues tamén tedes eh, facedes esas polavilas, non? As polavilas? <ríe> As polavilas eh, é clase eh, a aprender a bailar mmm, sin non ca idea de ir a A escenarios, ni moito menos sí. fa, Saber fa, ir a unha festa, saber Bailar, pasalo é, ben Pasa, Pasalo ben Claro, sí. claro Porque... temos clase cada 15 días sí. eh, ta Aprendemos a bailar Estamos aprendendo tamén a, a cantar A tocar a pandereta no. Para defendernos un pouquinho Claro, claro sí señor, sí señor. Claro, Porque aí claro. tamén Houve algún o Xisco Xisco Xisco, sí una masterclass de... Es, ese es un gran bailarín y un gran cantante. Hombre, ya te digo. Sí, es que Pues sí. Sí. Sí. sí. Estás hablando de Sí, feijó, ¿no? Sí, sí. Sí. Estuve aquí el año bueno, pasado, uh -huh. dando, um, dando clases. Sí. Era igual a, a esta... A foliada que faen... Eso, a foliadas, o sea, eh, sí, también. A foliada estuvo por aquí, y sí. uh -huh. sí, A foliada sí, fue un... Un evento extraordinario, non? Que ah, sí, moitísima sí, xente que participou. Sí, e aí chegou un os rapaces que fixeron a asociación que tapouco ás e fixeron, bueno, a folleada, é un mm -hmm. éxito un non? Claro. digo que van ser as festas patronais tronais da Fonsagrada van ser as poliadas moitísima, pasen moitísima participación e moitísimos artistas, moitísima, non? moitísima, cada vez máis cada vez máis e moitísimos artistas de, de renome Moitísim, Xavier sí, Díaz la sí. Camaño a Meixeiras bueno, a verdade é sí. que tuveste desaí eh, grandes, grandes músicos foi un ver. fin de semana bueno o grande, eh? con, <ríe> eh, con eh, vos artistas, a verdade <ríe> e eh, non podías dormir <ríe> Bueno, es que vivir aquí no pueblo tiña ondeiro no difícil, porque había festa todo ano e sempre todo aí ¿eh? No, eso foi. Además é un, é un reclamo, é un reclamo tamén para, para o turismo, non? porque ah, claro que, claro Eso axuda, axuda aos comercios. Claro. Sí, todo eso, eso dá vida ao pueblo, claro que si. tanto que si, sí, sí. ah, Además é claro. eh, eh, eh, eh, eh, un dos povos quizás de por aí da, da contorna un dos povos que máis cousas está a facer sobre isto que a música e a cultura. A tradición. Si, sí, a, a verdade é o que o máis que sí. fai de tradición é o é xa o que máis fai eso. Uh -huh. mm, eu penso que si. Sí. Uh -huh porque sí, sí. Eh, sempre que fala, que falas cun alguén, dices, "Si sí, tú véns na na foliada da Festa na foliada da Festa eh. Sí, sí. sí e eh, sí, sí. eh, que me gusta a baile, ben? Sí sí sí, ben. sí, sí, sí. Sí, Yo que lle gusta a música igual. O, o hai que, eh. que convencer a, tamén as, a, as empresas para que sí. paguen algún tipo de de propaganda e poñer taruxas e nas nunhas camisetas nunhos banderins xo toca a empresa a empresa que fai por exemplo unha empresa que se dedica a facer queixo que poña de baixo si, home está ben Sí, sí, es eh, sí, verdad, patrocinamos uh, o grupo Antaruxos, a de... asociación de Antaruxo de... Es decir, por qué? Ah, Porque, lle da... bien, claro que sí. Porque lle dá valor a, a empresa, e lle valor tamén a vos asociación. Hombre, eh... sí, sí. sí, sí. A verdade, estaría genial. Hombre. Hai que yo hai bueno. que yo transmitir. Hai eso, hai que Bueno, pues <risa> hai que hai un pouquiño. Es que todo eso. No, bueno, pero vamos en malos tempos, corren sí. malos tiempos... Sí. ¿eh? Bueno, pero claro. eh diciéndolo yo mejor por que ben cai. <risa> claro. Bueno, pues eh, sería bueno, estaría, oh, sí, sería, sería, sí. eh, sí, bueno. Sí. Hombre, mm. genial. Mm. Eh. genial. <risa> bueno, Emily, sí, claro. en que en que estades agora trabalhando como así como sí, mais desta páxina? Nada, pasora pues estamos eh, en este momento nos das letras galegas, ah, que sí, ah, es que sí, bueno, leva claro. aquí o certame literario. Mmm participan os nenos do, cole... do colexo e do instituto mm -hmm. e eh, bueno, fain depende o ano que é de poesía fain poesía, mm -hmm. outros anos e eh, despois así, son... un así unha gasaio claro, sí señor Mira que eh, bueno. porque eh... Eh, no colexo dixéramos rapaces e inda sigue habendo, ¿no? bastantes sí, inda um, sobre 80 debe haber más o menos eh? bueno, bueno Bueno, non é moito, pero va. Va. Sí, bueno. bueno. nah. habido máis. ¿No? moito, eh? ten habido sobre 700, eh? o sea, sí. Mira se que Bueno, uh, últimamente mm. a produción Hai de sí, a, a, a produción infantil sí. eh, escasea, non? Si, sí. moito, moito, sí. moito ah, houve cursos de, bueno, de, de escolares de cinco mm. nenos. Eh? Si, si, sí, sí, sí, claro. claro Tuveron que bueno, juntar sí. clases es, es, claro. A chamarlo para todos Para os sí, sí. Pa os nenos Para todos Sí,. si, si E iso é, é lóxico, Porque o haber pouco claro. Pois, claro, claro Porque eu, eu, eu, eu lembro Cando hai anos Cando iban eh, hoy, eh, Que moitos edeles teñen xa Trinta e pico de anos eh, Falemos no. de trinta anos atrás Cando, anda, que ao redor do instituto, todo paraí todo, é en autocares traindo os rapaces dun sitio rapaces, do outro. Rapaces, claro. Antes en cada... Pón, un exemplo, en primeiro uh -huh. había A, B, F, 27 en cada aula. O sea, Ahora por... hai unha para cada. Sí, exactamente. E agora xa entonces... non hai microautocares o sea. van casi todos en microbus. Claro. <risa> anda, claro que bueno, que sí. En sitio a sitio, uh -huh. claro. Pois, é claro bueno, que, eh, eh, eh, animal a xente que eh, se veñe a vivir aquí a montaña que se está ben si, sí, bueno, aí si sí. eh? por lo menos, <risas> menos ten se aire calidade de vida si sí que hai calidade de vida, hai traballo que nas grandes cidades hai escasez de traballo e aquí fai falta mándobra si, sí, claro que si moita, moita demais Emilia, que teñades moitísimos éxitos e eh, que todo eh, continue de correr muchas, con ben para todos vosotros Nada, que eh, hai que ir á mostra folclórica porque xa Ana. Aquí ah. vos esperamos, eh? O 13 de agosto, eh? Una, una aperta Muy grande. Eh, eh, sí, sí, sí, si, si esta pandemia desaparece, pues, O mellor pois pues, o noso próximo viaxe ten que ser para aí e eh, sí. eh, saudarte persoalmente eh pa, a, sí, sí. aplaudir Muy a ese bien. grande equipo que tendes aí. Moi ben, pois moitas moitas grazas. Nada, triun... a ti, Emilia. Emilia eh, unha aperta. Un, un aperto moi forte. Está logo. Igual.